tro och otro kapitel 12 verserna 44 till och med 50 44 Jesus ropade Den som tror på mig han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig 45 Och den som ser mig han ser honom som har sänt mig 46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. 47 Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömmer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att dömma världen utan för att rädda världen. 48 Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord han har mött sin domare. De ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. 49. Ty jag har inte talat av mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. 50. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som fadern har lärt mig.